36. Furcsa ennyi gyász után csak úgy bulizni, De hónapokkal később jött az Aranyú Béleum nagyi uralkodásának 50. évfordulója. Azon a 2002-es nyáron, négy napon át folyamatosan újabb és újabb elegáns ruhákat húztunk magunkra, villivel, újabb és újabb fekete autóba pattantunk, és újabb és újabb helyszínre siettünk, egy újabb partira. Felvonulásra, fogadásra vagy gálára. Nagy-Britannia ünnepi mámorban volt. Az emberek táncoltak az utcán, énekeltek az erkélyekről és a háztetőkről. Mindenki a Union Jack valamelyik változatát viselte. Egy visszafogottságáról ismert nemzetnél ez a féktelen öröm igencsak megdöbbentő lehetett egy külső szemlélőnek. Legalábbis számomra meglepő volt. A nagyi nem tűnt megdöbbentnek. Engem az döbbentett meg, hogy ő mennyire nem volt megdöbbenve. Nem arról volt szó, hogy nem érzett érzelmeket. Épp ellenkezőleg. Mindig is tudtam, hogy a nagyi minden normális emberi érzelmet átél. Csak jobban tudta, hogy kell uralkodni rajtuk, mint mi halandók. A jubileumi hétvége nagy részében mellette vagy mögötte álltam, és gyakran gondoltam rá, ha ez nem tudja feldobni, akkor valóban kiérdemelte a nyugodt és higgadt nyugalom hírnevét. Ebben az esetben, gondoltam, lehet, hogy én egy lelenc vagyok, mert én konkrétan egy idegroncs vagyok. Idegességemnek több oka is volt, de a fő oka egy készülődő botrány volt. Közvetlenül a jubileum előtt behívott az egyik udvari ember a kis irodájába, és különösebb kertelés nélkül rákérdezett. Harry, kokózol! Ez a Markóval elköltött ebédemre emlékeztetett. Mi az? Nem tudom. Én? Hogy lehet? Nem? Nos, lehet, hogy van egy fotó valahol? Lehetséges, hogy valakinek valahol van egy fotója rólad, ahogy kokainozol? Istenem, ne! Ez nevetséges! Ez nevetséges! Miért? Elmagyarázta, hogy nem régiben megkereste egy újságszerkesztő aki azt állította, hogy birtokába jutott egy fotó, amelyen Harry Herceg éppen szippant egy sort. Hazudik, ez nem igaz? Értem, akárhogy is van, ez a szerkesztő hajlandó a fotót örökre a széfjébe zárni, de cserébe le akar veled ülni, és elmagyarázni, hogy amit csinálsz, az nagyon káros. Életvezetési tanácsot akar adni. Áh, ah, hátborzongató, ez fondorlatos. Valójában ördögi, mert ha beleegyezem ebbe a találkozóba, akkor beismerem a bűnösségemet. Igen, persze. Azt gondoltam magamban, Rehaber Kux után minden engem akarnak. A megaláztatásommal teli találatot ér el, és most a versenytársai sorban állnak, hogy ők legyenek a következők. Mikor lesz ennek vége? Megnyugtattam magam, hogy a szerkesztőnek nincs semmije, hogy csak blöfföl. Biztosan hallott egy plegykát, és annak járt a nyomában. Maradjunk a pályán. Mondtam magamnak, aztán azt mondtam az udvaroncnak, hogy hívja fel az újságírót, cáfolja meg határozottan az állítást, utasítsa vissza az üzletet. Mindenek előtt utasítsa vissza a felkínált találkozót. Nem fogok engedni a zsarolásnak. Az udvaronc bólintott. Kész. Persze én már kokainoztam ez időtájt. Valakinek a vidéki házában egy forgatási hétvégén felajánlottak egy csíkot, és azóta még néhányat felszíppantottam. Nem volt túl szórakoztató, és nem tett különösebben boldoggá, pedig úgy tűnt számomra, hogy mindenkit boldoggá tesz körülöttem, de határozottan másnak éreztem magam tőle, és ez volt a fő célom másnak érezni magam. Egy mélységesen boldogtalan, 17 éves fiú voltam. Hajlandó voltam szinte bármit kipróbálni, ami megváltoztatja a státuszkó érzésemet. Legalábbis ezt mondogattam magamnak. Akkoriban olyan könnyedén tudtam hazudni magamnak, mint ahogy annak az udvaroncnak is hazudtam. De most rájöttem, hogy a kokain nem érte meg az érzést. A kockázat messze felül múlta a jutalmat. Fenyegetett a lelepleződés, a kilátásba helyezett lehetőség, hogy elrontom nagy aranyjubileumát. A tőről metszett sajtó, semmi sem érte meg mindezt. A jó oldalát nézve jól játszottam az ártatlant. Miután rájöttem, hogy az újságíró blöfföl, elhallgatott. Ahogy gyanítottam, nem volt fotója, és amikor a léprecsalásom nem jött be, lelépett. Vagy nem egészen. Becsúszott Clarence house és nagyon jó barátságba került Kamillával és apával. Szégyeltem magam, amiért hazudtam de büszke is voltam magamra. A szorult helyzetemben egy roppant ijesztő válságban nem éreztem olyan derűt, mint Nagyi, de legalább sikerült megúsznom az újabb bajt. Valamit átvettem az ő szupererejéből, a hősies stoicizmusából. Sajnáltam, hogy az udvaroncnak hazudnom kellett, de az igazság alternatívája tízszer rosszabb lett volna. Szóval jól végezted a munkád? E igen. Talán mégsem voltam lelent.